Свороби у спадок Передача спадкової інформації від батьків до нащадків, як правило, відбувається дуже чітко. Але процес цей дуже складний. І іноді у ньому все-таки відбуваються помилки, збої. Їх називають мутаціями. І тоді у хромосомах з'являються неправильні гени. Найчастіше мутації дуже незначні. До того ж за кожну ознаку відповідає пара генів. І якщо один з них нормальний, то ген-мутант згодні ніяк не проявляється. Але бувають і винятки. Мутації передаються з покоління в покоління, і іноді є причиною так званих спадкових захворювань. Із приблизно 10 тисяч відомих хвороб людини, 3-5 тисяч так чи інакше пов'язані зі спадковістю. Наприклад, син останнього російського імператора Миколи II, царевич Олексій, хворів на важке успадковане захворювання. Гемофілію. У хворих на гемофілію навіть дрібний поріз може викликати велику втрату крові. Цю хворобу царевич Олексій успадкував від своєї прабабусі англійської королеви Вікторії. Цікаво, що хворіють на гемофілію, звичайно, чоловіки, а жінки є її носієм, але самі не хворіють. Річ у тім, що ген, відповідальний за цю хворобу, знаходиться в Х-хромосомі. У жінок такий хромосом дві, і дія мутантного гена замаскована дією парного йому правильного гена в іншій Х-хромосомі. А у чоловіків тільки одна Х-хромосома, і в них гемофілія проявляється повною мірою. Іноді зовсім здорових батьків народжуються діти, у кожній клітинці яких міститься одна зайва хромосома. Це призводить до хвороби, відомої за назвою синдром Дауна. Такі дітлахи відстають у розвитку від своїх однолітків. Відрізняються вони і зовні. Але вони дуже добрі, ласкаві, уміють дружити і дуже люблять своїх близьких. Як сказала одна мудра дівчинка, у якої народився братик із хворобою Дауна. Ну і що, що він не такий, як усі. Проте він ніколи не виросте поганою людиною. Зараз створені особливі центри, співробітники яких допомагають таким дітям і їхнім батькам. Іноді народжуються діти з 6 пальцями на руках або ногах. Ця хвороба називається полідактилією, що в перекладі з грецької означає багатопальцевість. Винна у цьому мутація гена, відповідального за кількість пальців.